Miss tézi hangversenyt rendez a tanítványaival. Már októberre járt, pompás, vörös és arany színeivel gyönyörködtető októberre, amikor a völgyeket finom reggeli párák ülik meg, mintha csak az ősz szelleme hagyta volna maga után, hogy a nap majd felszállítsuk és a sok vörös és arany mellett Iboja-lila, gyöngyházfényű ezüst, rózsa és szürkéskék októberre, amikor én végre újra iskolába mehetett. Olyan sok harmat hullott éjszakánként, hogy súlyos csillogó takaróként borította be a földet, és az elágazó törzsű fák mélyedéseiben meggyűlt száraz fa levelek zörögtek az arra futó talpa alatt. A nyírfa csapás fölé sok baldahim feszült, és fonnyat megbarnult páfrányok szegélyezték. A csípős őszi levegőtől a kislányok nagyobb kedvel igyekeztek az iskolába, nem úgy, mint a csigák. És milyen jó érzés is volt újra a kis barna padba ülni Diana mellett. Látni, hogy Ruby Gills odabólint a másik padsorból. Carrie Sloan levélkéket küldözget, és Julia Bell egy rágásnyi mézgát juttat el a hátsó padból. Anne a boldogságtól mélyet sóhajtott, miközben kihegyezte a ceruzáját és elrendezte maga előtt a képes kártyákat. Az élet igen érdekesnek ígérkezett. Az új tanárnő igazi segítőkész barátnak bizonyult. Miss Stacy gyors felfogású, együttérző fiatal nő volt. Meg volt áldva két szerencsés adottsággal is. Meg tudta nyerni, és meg is tudta tartani tanítványai szeretetét, és mind szellemileg, mind erkölcsileg a legtöbbet tudta kihozni belőlük. Egészséges hatása alatt En egészen kivirult, és elragadtatva mesélte el otthon a bámulattól rajta csüngő matthew és a gáncsoskodó Marillának, hogy mi folyik az iskolában, milyen tervek, célok foglalkoztatják. – Teljes szívemből szeretem misztészit, Marilla. Igazi hölgy, és olyan édes a hangja. Amikor a nevem kiejti, szinte ösztönösen érzem, hogy az e is oda gondolja. – Ma délután felolvasást tartottunk. Bárcsak hallották volna, amikor Mária a Skótok királynőjét szavaltam. Szívem, lelkem beleadtam. Hazafelé jövet, Ruby Gillis azt mondta, hogy amikor azt a sort mondtam, hogy mert apám így kívánja, szólt, lemondok női vágyaimról. Meghült az erejében a vér. Nos, hát nekem is elszavalhatod valamelyik nap odakint a csűrben, javasolta mettyú. Hát persze, szívesen, merengetten de tudom, hogy itthon fele olyan jól sem sikerülne, mint az iskolában, ahol annyian csüngenek az ember ajkán lélegzett visszafolytva. Tudom, hogy itthon nem tudnám megfagyasztani a vért az erejében. Mrs. Lindek viszont nagyon is megfagyott a vér az erejében, amikor múlt pénteken meglátta a fiúkat, ahogy belég dombján a nagy fák tetejében varjú fészket szednek. Szúrta közbe Marilla. Nem is értem, Miss Stacy, hogyan bátoríthatja őket erre. – De a varjúfészek a természettudományi órához kellett. – Magyarázta én. A tanulmányi kirándulásunkon történt. Azok pedig olyan remekek, Marilla. – És mi itt öröm hallgatni, amikor magyaráz. A tanulmányi kirándulásokon dolgozatot kell írnunk, és én írom a legjobbakat. – Szerintelenség ilyesmit állítani. A tanár dolga, hogy megdicsérjen. – De hiszen meg is dicsért, Marilla. És egyáltalán nem büszkélkedem vele, hogyan is tehetném, amikor geometriából még olyan tökfej vagyok. Bár mostanában, mintha világosodna egy kicsit. Misztészi érdeme, bár még így sem valószínű, hogy valaha is igazán jól menjen, ami nagyon megalázó tudat. De fogalmazást imádok írni. Általában magunk választhatjuk meg a témát, de jövő hétre egy jelentő személyiségről kell írjunk. Alig tudok választani, annyi van belőlük. Hát nem lenne remek, ha az ember nevezetes emberré válna, és halála után dolgozatot írnának róla? <gül> Mit meg nem adnék érte, ha belőlem is ilyen híresség lenne? Majd ha felnővök, szakképzett ápolónő leszek, aki, akár az írgalom angyala, a vörös kereszt küldötteként keresi majd fel a harcmezőt. Bár az is lehet, hogy inkább misszionáriusnak megyek. Az is nagyon romantikus, bár van egy elhárítatlan akadálya. Nem vagyok jó, és naponta tartunk tornaórát. Kecsessé teszi a mozgásunkat és javít az emésztésünkön. Még hogy javít, szamárság! morogta Marilla, aki lelkemélyén meg volt győződve arról, hogy ez ilyesmi merő időpocsékolás. Novemberben Miss Stacey olyan tervvel állt elő, ami mellett eltörpültek a pénteki felolvasások, tanulmányi kirándulások és a testgyakorlás címen végzett önkínzás. Az Avonlii iskola tanulóifjúság a hangversenyt rendez a nagyteremben karácsony estején, am a dicséretes céljal, hogy az iskola zászlajának kifizetéséhez hozzájáruljon. Fentemlített tanulói egy emberként fel a terv mögött, és az előkészület kezdetét vette. De Ensörlinél senki sem volt izgatottabb. Szívvel, lélekkel az előtte álló feladatnak szentelte magát, és csupán Marilla nem tetszése rontotta a kedvén, aki merő ostobaságnak tartotta. Badalsággal tömít ele a fejeteket, és a tanulástól is elveszi az időt, zsénbet. Nem helyeslem, ha egy gyerek ünnepélyen lép fel, próbákra rohangál, csak a híjúságot legyezgeti, csavargásra és szemtelenségre szoktat. Ne feledje a méltó célt, Marilla. Érvelten. A zászló a hazafias szellem erősítését szolgálja? Mesebeszéd, horkant fel Marilla. Nem a hazafiasságon jár az eszetek, hanem a szórakozáson és olyan nagy baj az, hogy az ember egy kalap alatt mindkettőből kiveszi a részét. És hangversenyt rendezni is igazán kellemes. Hat kórus mű mellett Diana Szólót is énekel. Én két jelenetben szerepelek, a Plejka ellenes egyesületben és a Tündér királynőben. A fiúk is előadnak egy jelenetet, és két magánszámom is lesz Marilla. A gondolattól is elfog a remegés, bár ez örömtelen borzongató reszketés. Végül egy élőképpel zárjuk a műsort, a hit, Remény és szeretet kibontott hajjal fehér köntösben állunk majd a színpadon diana és Rubival. Én a remény, összekulcsolom a kezem, a szemem pedig égnek emelem. Így. A felolvasást majd a padláson gyakorlom. Ne meg, ha hallanak. Az egyikben ugyanis szívszaggatóan kell és az igazán művészi szörgéshez sokat kell gyakorolni. Josie Pie megsértődött, mert nem kapta meg a kívánt szerepet. A tündérkirálynőt szerette volna eljátszani, de kihallott még kövér tündérekről. Nevetséges. Egy tündérkirálynő királynő termetű. termető. Jean Andrews lesz a királynő, én pedig az egyik udvarhölgye. hölgye. Josie persze azzal érvel, hogy vörös hajú tündér épp úgy képtelenség, mint egy kövér, de én azért sem hagyom magam felpiszkálni. Fehér rózsákból font koszorú lesz a fejemen, és Ruby kölcsönadja adja a bálicipőjét, mert nekem nincs, pedig annélkül nem tündér a tündér. Végül is nem állhatok ott magas szárú rézzel vasal cipőben. Kúszó fenyővel és rózsaszín papírból készült, rózsákkal lékesített, fenyőágakból kirakott mottókkal díszítjük fel a termet. Amint a közönség elfoglalta a helyét, kettesével bevonulunk, mialatt Emma White indulót játszik a harmóniumon. Jaj, Marilla, megértem, hogy nem repes úgy a boldogságtól, ahogy én, de hát nem bízik legalább abban, hogy a kis Ennye kiválóan szerepel majd. Én csak abba reménykedem, hogy rendesen viselkedsz. Szívből örülök, hogy egyszer ezen is túl leszünk, és végre megnyugszol. Amióta jelenetekkel, nyögésekkel és élőképekkel van tele a fejed, semmi hasznodat nem venni. Ami meg a nyelvedet életi, hát kés csoda, hogy még nem kopott el többi. En válaszképpen csak nagyot sóhajtott, és kivonult a hátsó udvarra, ahová besütött az új hold keskeny sarlója, és ahol mettyú éppen fát a nyugaton, még almazöldes árnyalatú ég alatt. En egy fatönkre kuporodott, és széltében hosszában kitárgyalta a hangversenyt, ezúttal megértő és együttéző fűre találva. Nos, hát azt hiszem, nagyon jó műsor lesz, és te is remekül megállod majd a helyet mosolygott le mettyú a lelkes, eleven arcú kislányra, aki a legteljesebb összhangban mosolygott rá vissza. Ők ketten igazi jó barátok voltak, és mettyú ezerszer adott hálát a sósnak, hogy nem kell en nevelésével törődjön. Ha Marilla nem tartja magának fenn ezt a nehéz kötelességet, mettyú gyakran őrlődött volna a hajlandóság és kötelességtudat tudat között. Így azonban kedvére kényeztethette a kislányt, ahogy Marilla emlegette, és végül is egészséges egyensúly alakult ki. Egy kis elismerés néha többet ér, mint a világ összes embert faragó nevelése.